домашнього виробу, не стали вживати сукно фабричне та фарбоване. Фарбування сукна мареною чи місцевою кошеніллю червцем здавна існувало в Галичині, і дуже можливо, що барви одежі дійсно надали і назви країнам, наприклад, білій та червоній Русі, як це гадають деякі автори. Те саме географічне поширення, тільки значно правильніше, помічаємо ми і щодо орнаментації свити. На лівобережжі на свитах не буває ніяких оздоб у формі вишивок, шнурків, петельок тощо, і тільки дуже рідко трапляється там шкуряна та окрайкова лямівка комера та вилог. На Київщині та на Півдні Волині З'являються вже маленькі зірки на комірі, обшивання шнурком коло кишень тощо. А на поділлю та почасти на заході Волині ми бачимо свити вже дуже багато вишиті червоними шнурками. А В Галичині ці оздоби ускладняються ще накладками на одворотах та іноді на комірі, шнурками, метальовими гудзиками тощо. Свита бойків означається кольоровими петельками та шнурковими вишивками на комірі. А в гуцулів, крім червоної барви сердака або штанів, впадають на очі багаті вишивки барвистими шнурками, кутаси та інші дармовіси, аналогію для яких ми знаходимо тільки в деяких кавказьких народів, а саме у хевсурів. Запинають українську свиту завжди справа наліво та застьобують її з лівого боку шкуратяною петелькою на шкуратяний гудзик, сплетений у формі маленької кульки з ремінця. Сплести такий гудзик не дуже-то й легко, і не кожний кравець вміє це зробити. А про такого, що вміє, кажуть, той, як зробить гудзика – то він у нього як паничик. Тепер такі шкуратяні гудзики починають зникати, та замість них уживають гаплики, а іноді ще гірше за те просто солдатські та інші гудзі. Комір у свиті, звичайно, буває невисокий та стоячий, хоч подекуди в Галичині трапляються і виложисті коміри. Рукава викроюють одномірно, тобто таким способом, щоб верхня і нижня половини були однакові, вшивають їх так само, як і рукава жіночої сорочки, хоч, правда, в свитах новішого фасону є одміна і в рукавах, а саме в нижній половині роблять виріз до середини, а в верхній закруглений виступ. Нижню частину рукава роблять без закавраша, а край його просто облямовують смужкою шкури або загортають в формі вилоги. Особливими відмінами свити стали тепер чимліт та полотнянка. Чимліт це та сама свита, тільки з тонкого білого сукна з коміром та вилогами, оздобленими чорним оксамитом та сукном. Іноді вишитими барвистими вовняними нитками. За Голембіовським, ця одежа є пережиток старовинної польської одежі, відомої вже в XVI столітті, що дістала свою назву от азійської тканини з козиної вовни, та яка дуже поширена була свого часу у Польщі. Полотнянка – це також свита, але літня, пошита не з сукна, а з полотна. Її можна бачити вже коло Львова та далі на захід, майже по цілій Галицькій рівнині. А що полотнянку можна прати, то в особливих випадках – Її вдягають і зимою поверх суконної свити. І це надає одежі святочнішого вигляду. Чи мерка, чумарка, чи нарка